Zeneteko Fernando daukago Arratxaldeon, Fernando Arratxaldeon Eta bueno, zuek ere bai e, gaurkoan Bakre baguna, ba, baina lana Izan duzute e, Zeren, bueno, deialdi Aul duzute, eta gunean zehar e, Ba hor kaleetan Ibili zarete e, Ola gaur e, O momentu honetar arte, zenolako Balorazioa itenduzute Zenetetik Ba, gure aldetiko Oso so baikorra E, oso jendetxo izan dela. bai greba lan aldian, bai ustean bai, eta bain ikalean zehar e, ba, jendeak idilida e, alde batetik bestera parte hartzen greba eta piket informatibuetan, bai oso mm. bai korra Eta bon, bueno, aipatu barra dago, e, ba zenete e, sindikatu nahiko berezia dela, eta nik nahiko nuke gorko nere baina izta greba e, grebaren inguruan zehazkiez izan, ba, aipatu e, labur-labor, baina zeneteren e, izaera, hori? Ba, gure izaera anarko, anarko sindikalismoan datza, eta horrek ezan nahi du, ba, gure, idea, gure sindikalismoa e, anarkismoan, horretzen dela, anarkismoan, e... E, jarduteko moduan eran eta ba, guzti gola bera pos, horretan dutza e, asambladan parteak guztiok parte, partzen dugu, e, guztiok artean e, artzen dugu erabak eta, eta guzti gola bera hori oh, zela mm -hmm. ez dugu subentxo erik nahi eta nek in, in, independienteak bueno, neko ez edabat independienteak gara langile gara guztiok ez dugu la korratzen sindikatuan negoteatik eta hoi Eta gaurkoan esan bezala kaleetan ibilizareate, ba, mobilizazioetan eta bar, e, nahiko nuke aibatzea biskabate zenolako mobilizazioetan parte hartu duzuten, baitare e, beste sitnikatu ekin batera e, manifestazioetan eta ibilizareten, edo zenolako ekintzak planteatu dituzuten gaurkoan. Gaurkoan goizera parte hartugu hori bilgo gondzea, bilgo aldean badanz, hartu dugu parte pikeretan, batez ere... Komertzio aldean, nahiko zaila dela alde hori, zantze aldean, ba, ba, grepa eguna ondo ateatzea, ba, patronaren koakzioa, nahiko antiak dira. Eta ba, nu, gaur hartu dugu parte korte inglesen, eta ingentexo izan da, ba, suert, bueno, suerte lortu dugu ba, oi, korte ingleseak ez irekitea eta gutxi gero goizean e, manifestazio handi bat baina guk erabaki dugu ba ba kasade ibilbilean eh bat egitea eta gero arratsalerako ba e, manifestazio bat harrieratik e, e, aterata herri bat pesetik hori da seren e, eguna ez da bukatu oraindikian e, ba ekimenak planteatzen ari dira hiri eta herrietan Eta bueno, pentsatzen dut zuek ere hortegan ibiliko zaretela, ez, esan bezala. Bai, jo kikingo gara bai. Bai gustoa da e, egun anaiko lusea egiten da, baina arrakastatzea denea naiko gustura egiten dela. Bai. Baina bueno, andi andi gengo gara eta sizki, ba por ba, el egun bateko grebarekin ez dela naikoa hori lanen reforma que ha baina horik dago bidea eta sizki an markatuta dagoen bidea segitzen badugu lortuko dugu. Hori da e, galdetu behan ni zuena, ez? Gaurko eguna pasa bai, baina hemendikan aurrera ba, zer? Ez? Ba, hemendik aurrera behartu behart duguna zera da e zulikatun artean gaur egin eh ba pintarmetako itxura hori e, berreskuratzea eta ondo planteatzea eta hortik aurrera ba, langileen artean konfiantza berreskuratzea neiko galduta dagola mm -hmm. eta hortik aurrera ba, oso ikusten dut ke ba, ondo ondo egingo ditugola oso Uhum. Gero bestetik Fernando, e, ba, gaurkoan erreforma laboralaren aurkako greba batzen, baina haratago joeten zaretela zuen aldarrikapenekin pentsatzen dutez? ez? Bai, gu, gure batez ere gure gaurko planteamendua da xeaski, ba, greba lan lan erreformarena, baina guk ikusten dut, guk gustatu dugu e, ba, Berrezko bat duguna da, langileen kemena eta ausardia eta pixka bat eta adorea eta galtzea patrolanen aurrean daukagun beldurra. Eta hortik hasita txurazki lortuko duguna da, gure bizitzaren bizitzaren zera hori ba, berrezko ratzea. Eta ezen men, menpe botea. Eta hori hori ba, hortik benetan lan dudar duguna. Fernando, ba, mi esker gurean egon izanagatik zeneko CNT sindikatutik eta bai. animo e, gelditzen den e, borroka honekin gaurkoan eta horrengo gunetan ere bai. Vale, mi esker.